18 серпня 2021 року Балкон у квартирі Голлі достатньо великий, щоб розмістити два стільці і маленький стулик. Вранці середи, десь об одинадцятій, вона сидить на балконі і п'є каву. Можна було б закурити, але немає бажання. Минуло більше трьох тижнів, відколи вона курила востаннє. І з божою ласкою звичка пішла назавжди. Ранок теплий, але не гнітючий. Спека, яка оповивала місто протягом більшої частини липня та перших двох тижнів серпня, здається, минула. Зазвичай цю годину Голлі проводить в офісі з легким макіяжем, одягненою в один зі своїх численних брючних костюмів, але сьогодні вранці, як і іншими ранками після примусового 24-годинного перебування в лікарні, вона носить піжаму та капці. Автовідповідач та вебсайт повідомляють, що офіс закрито через відпустку персоналу, а робота відновиться 6 вересня. Кажучи правду, Голлі не впевнена, що Файндер Скіперс колись відкриються знову. Повністю одужавши, Піт гостює в сина та невістки у Усагіну. Він повернеться наприкінці місяця, але вже натякає про відставку. Він отримує поліцейську пенсію. Після 25 років служби вона чималенька. Якщо він так вирішив, Голлі радо додасть пристойну вихідну допомогу. А якщо таки наважиться продати бізнес, їй пропонували хорошу ціну, то допомога буде більш, ніж пристойною. Ну а сама Голлі – новоспечена мільйонерка, котра може дозволити собі майтай у будь-якому з найдорожчих барів міста. Фактично, вона може купити і сам той найдорожчий бар, якщо забажає. Але не купить. Ідея піти на пенсію і проживати гроші, приховані матір'ю та дядьком, протягом кількох тижнів після визволення з підвальної клітки Гаррісів, регулярно приходила їй на думку. Але вона запевняє себе, що занадто молода, щоб вийти на пенсію. І це, мабуть, щира правда. Вона запевняє себе, що не знає, як жити далі. І це, мабуть, теж правда. Але постійно думає про те, що сказала Ізі Джейнс в каплиці. Про те, як вона намагалася бути максимально ефемістичною з Пенні Дал, розповідаючи тій, що її дочку не просто вбили, а з'їли. Принаймні найкращі її частини. А рештки являли собою червону пасту та уламки кісток у поліетиленовій торбині, приєднаній до шланга подрібнювача. Кожного разу, коли ти думаєш, що вже бачив найгірше, що може вдіяти людина, то помиляєшся, сказала Ізі. І додала, зло нескінченне. Голі припускає, що збагнула це раніше за Ізі. Аутсайдер під машкарою Террі Мейтленда був чистим злом. Так само, як і той, хто маскувався під Четавондовські. Те саме можна сказати про Брейді Гарцфілда, котрий знайшов спосіб продовжувати серти, так сказав Білл, навіть після того, як його було знешкоджено, Так само вважає і Голлі. Але Родді та Емілі Гарріс були ще гіршими. бо не мали в собі нічого надприродного, бо їхнє зло не прийшло ззовні і годів тішати себе думкою, що якщо існують злі зовнішні сили, то ймовірно десь є й добрі. Зло Гаррісів було водночас прозаїчним і незвичним, як божевільна мати, котра запихає дитину в мікрохвильовку, тому що та не перестає плакати, або 12-річний хлопчисько, який відстрілює півдюжини однокласників. Голі не впевнена, чи так вже необхідно повертатися до світу, здатного вміщувати родні Гаррісів, або Емілі, яка була ще гіршою. Більш розважлива і водночас набагато, набагато божевільнішою. Дещо прояснилося, частково завдяки щоденника Мемілі. Тепер вони розуміють, чому хлопчика Штайнмана викрали майже одразу після Елен Креслоу. Елен, у щоденниках вона згадується як С.Г., святий Грааль, була веганкою і відмовлялася їсти печінку. Вона відмовлялася навіть, коли вмирала від спраги. Зрештою, ніхто з інших не витримав. Голі не була впевнена, що й сама витримала б, але Елен це зробила і благослови її господь. Закінчилося тим, що Родні застрелив її, як непокірну телицю. Після смерті Елен розлючена Емілі вилила на папір всю свою лють, дика Лесбо Кролиця було найлагіднішим прізвиськом. Тепер вони знають фальшиве прізвище, яке Емілі використовувала в трейлерному парку – Дікінсон. Голлі постійно нагадує собі, що жінка, яка написала всю ту мерзоту, вважалася шанованою викладачкою, лауреатом нагород, меценаткою бібліотеки коледжу та впливовою членкиною катедри англійської мови навіть після виходу на пенсію. У 2004 році місто оголосило її «жінкою року». На святковому банкеті Емілі говорила про розширення прав і можливостей жінок. Ізі розповіла іще дещо. Про пістолет, з якого роді стріляв у Елен Креслу. То був Ruger Security 9 із обоймою на 15 набоїв. Якби Емілі замість револьвера Біла використала його, то мала б ще десяток шансів добити голі. Як довго голі могла б ухилятися в тій клітці? Але ствол був нагорі, – втішала Ізі, – і Емілі мала зламану руку і хвору спину. Тобі й пощастило. Так, їй пощастило. Щаслива голі Гібні, котра не тільки вижила, але й стала мільйонеркою. Вона може закрити фірму і перейти до іншого етапу життя, де люди на кшталт Гаррісів траплятимуться їй лише на каналах новин, котрі завжди можна перемкнути на романтичну драму. Вона чує, як дринчить телефон, її особистий, не службовий. Після того, як Голлі стала новою, вірніше, оновленою знаменитістю, офісна лінія палала, але згодом, на щастя, дзвінків поменшало. Вона встає і з чашкою кави йде до кабінету. На екрані з'являється Барбара Робінсон. «Привіт, Барбаро, якся маєш?» Тиша, але Голлі чує дихання Барбари і відчуває укол тривоги. Барб, з тобою все гаразд? Так-так, просто закрутилася. Мами й тата немає, а Джером знову в Нью-Йорку, знаю. Тож я подзвонила тобі. Мені треба було комусь подзвонити. Що таке? Я виграла. Що виграла? Пенлі, премію Пенлі. Рендом Гаус збирається видати збірку «Так зшивають небо». Поділившися новиною, Барбара починає плакати. «Я збираюся присвятити збірку Олівії. Господи, як би я бажала, щоб вона була жива, щоб вона знала!» «Барбара, це чудово, і це ж гроші, правильно?» «25 тисяч. Але це буде аванс за гонорари, як пишуть в супровідному листі. Поезія ніколи не видається великими таражами». «Не кажи Аманді Горман», – відказує Голлі. Барбара сміється крізь сльози. «Ну, вона зовсім інша. Її вірші, як і той, що вона читала на інавгурації, оптимістичні. Мої, ну, твої інші», – посміхається Голі. Барбара давала їй дещо почитати. І Голі сприймає її творчість як своєрідний засіб подолання. Зусилля Барбари примирити своє добре і щедре серце з жахом, який вона пережила в ліфті минулого року. Жахом на ім'я Четон не кажучи вже про жах, якого вона зазнала, коли знайшла подругу з закривавленим обличчям у клітці і двома трупами поруч. Голі бачила більше, та й більше пережила. Зрештою, в тій клітці була вона, а не Барбара. І Голі немає запобіжного клапана на кшталт поетичного дару. Найкраще, що вона колись написала, було, погодимося, досить поганеньким. Але їй знову почали подобатися фільми жахів, і ці нешкідливі страхи можуть стати початком. Вона знає, що деякі люди вважатимуть це збоченням, але насправді все не так просто. Ти маєш подзвонити Джерому, каже Голлі. Спочатку Джерому, потім батькам. Так, одразу, але я щаслива, що поговорила з тобою першою. Мені приємно, що ти це зробила. Насправді більш ніж приємно. Є щось нове? Ну, у справі. Саме так Барбара це називає справа. Ні, якщо ти говориш про, як би це сказати, ну, звідки вони взялися, можливо, ми ніколи про це не дізнаємося. Добре, що ми змогли їх зупинити, коли ти, перериває Барбара, ти їх зупинила. Голі пам'ятає, що у справі було задіяно безліч народу. Від Кіші Стоун до Еміліо Еррери з Джетмарту але вирішує промовчати. «Зрештою, напевно, все досить прозаїчно», – розмірковує вона. «Вони ступили за край, от і все. Наступного разу зробити це було легше, і ефект плацебо відіграв свою роль. Його мозок поступово руйнувався, та й її в певному сенсі також. Зрештою, їх би все одно спіймали. Але, ймовірно, не раніше, ніж вони зробили б це знову. А може й не один раз». Для серійних вбивців властиво прискорюватися, от і Гарріси не стали виключенням. «Давай просто підсумуємо. Добре все, що добре, закінчується. Можливо, не зовсім добре, але краще, ніж могло статися. Хотілося б, звичайно, щоб так воно і було», – думає Голлі. «Краще, давай поговоримо про твій гран прі Ти, мабуть, наймолодша з лауреаток». Так, на шість років за наймолодшого зрешти. Вони пишуть, що від мого есею віє свіжим повітрям. Чи ти можеш повірити, чорт його забери? Так, Барб, я можу повірити. Я так рада за тебе. Тепер телефонуй родичам. Вже телефоную. Я люблю тебе, Голлі. Я теж тебе люблю, відповідає Голлі. Дуже сильно. Вона знову ставить телефон на заряджання і простує на кухню, щоб випити кави. Перш ніж вона переступає поріг кухні, телефон починає деренчати знову. Вона не відповідає на ділові дзвінки з кінця липня. Нехай слухавку зніме робот. Більшість дзвінків – пропозиції інтерв'ю, а деякі таблоїди пропонують серйозні гроші. Вона прослуховує всі повідомлення, але не відповідає на жодне. Їй не потрібні гроші. Вона стоїть біля столу і дивиться на службовий телефон. Робот відповість після п'ятого дзвінка. Телефон дзвонить у Кожного разу, коли ти думаєш, що вже бачив найгірше, що може вдіяти людина, то помиляєшся, думає Голі. Зло нескінченне. Це саме той дзвінок, думає вона, якого я чекала. Вона може прийняти дзвінок і знову взятися за розслідування, доторкнутися до нескінченного зла. Або ж вона може дозволити Ботові відповісти на дзвінок і не просто піти на пенсію, а витягнути шпильку і жити на спадщину. Четвертий дзвінок. Вона запитує в себе, а що б зробив Біл Годжес? І, що важливіше, чого б Біл очікував від неї? Перед п'ятим дзвінком вона знімає слухавку. Привіт, це Голлі Гібні. Чим можу бути корисною?